И третата идея, с която ще завърша Мохамед, продължение Каза Мохамед Аз съм враг на този Който измъчва Когото и да е А на когото съм враг Ще му бъде потърсена сметка В съдния ден Ще обясня Мохамед е проповядвал Учението А тези, които не са го разбрали Те са създали религията още нещо каза Мохамед. Христос е бил роден като Бог, а Мохамед е бил роден като човек, който е познал Бога и Божията същност. Това всъщност е много по-труден път от човек да познаеш Бога, защото Христос е роден като Бог, познал го като Бог и се връща като Бог. Да се родиш като Бог и да познаеш Бога не е трудно. Но да се родиш като човек и да познаеш дълбоката си Божия същност е много, много трудно, казва Мохамед. Който няма възможност да се ожени, това го предпазва. О, Аллах, покажи ми всичко такова, каквото е. Такива са били молитвите на, Аллах, на Мохамед. Аллах прави да порасне всяко семе, което сеем. Той поддържа полята на птицата. Ако се откаже от птицата, тя се блъска в скалата. Грубостта е зло и най-лошите сред злите хора са тези, които са груби. Казва, аз съм, от... Аз съм далече от това, на което се покланяте. Този на когото трябва да се покланете е този, който ме е създал, това не съм аз трябва да се покланете на Бога, а не на Мохамед. Този, който отхвърля всичко, което е против истината, той прави здрава връзка с Аллах. Т.е. този, който поддържа истината. Всеки човек по-отделно ще дава отчет какво е направил със своето здраве и със своето свободно време. Любовта е създадена за да ни озарява. Езиците не могат да опишат превъзходния живот на любовта. Кой е Аллах? Аллах е този, който е обгърнал вселената със своята безгранична божествена милост. Любовта засенчва с красотата си светлината на звездите, не отдавай важност на нищо друго в живота си, освен на Аллах. Оставай винаги на страна това, в което се съмняваш. И прави това, в което не се съмняваш. В продължителните молитви има отдаденост, която много и винаги затруднява човешкото его. Различаването на доброто от злото се дава чрез откровение. Божията воля е единствената мярка. Да се научиш да владееш духовете, това се нарича преуспяване. Бог е твореца на всяко нещо и няма нужда от съучастници. Аллах е великият владетел на всичко. Дори Аллах е великият владетел на всяко отмъщение. Той го решава. Библията казва «Ще стане седмократно отмъщение». И в Битие се казва още «Мое отмъщението, аз ще отмъстя на враговете» и така нататък. Тоест този въпрос не трябва да се решава от хората, а от Бога. Мохамед казва «Днес ви се въздава за това», което сте извършили. Всяко нещо в Бога има мярка. После казва за някой. Поразиха ги злите дела, които те си бяха отдавна извършили. Загубил е онзи, който е скрил зло в душата си. Аллах записк, записва абсолютно всичко, което се замисля в дълбините на човека. Сатана изкушава хората, за да им покаже това, което е скрито в самите тях. Той знае това, което е в сърцата. Аллах знае това, което е преди събитията и което ще бъде след събитията. Той решава събитията, той ги ръководи, той ги изяснява или той ги замаглява. Всяко нещо Аллах го е премерил с точна мярка. Каквото е пожелал Аллах за хората, това се случва. Без Негово позволение или сто не пада. Всяко действие на човекът е под Негов контрол и наблюдение, т.е. под контрола на Аллах. От всяка гледна точка Аллах е съвършен. Когато човешките усилия са без Аллах, те са път към миражите. Аллах определя и движи процесите в света. Религи, религията на всички народи е една. Който търси друга религия, освен покорност към Бога, той е от губещите хора. Пътят на търпението е винаги светъл. Искайте от Аллах лек за всяка болест. Който се моли, Аллах улеснява делата му. Извършител на всичко е само Аллах и единствено Аллах. Това беше за днес. Другия път ще продължим.